nahi dugu konsumatora edo jalia heben igendadin kumprenitzeko. Zene uh, uh, uh, eta egun laboai mundia hain da herrsatuk berrogei urte randu eta sormarka hau sorttudela, oidila berrogei urte, basen uano hiumila eta bostehun laboai etxe uskalherin eta biarnuun egun uh, gazna egile eta ezne esaltzale egun ez da e, mila sreie heun bat edo boste heun bat e, baitzik. Eta hoi, e, hoi, ez da, wano, e, hoi ez da inhurke ez du komprenitzen e, eginko laboantza motatu, hoi e, kari eta e, kalitatezko gaitzak aidea nu lekugaltzen e, jateko e, jenten jateko mainean, ezta eh, informazio nekarteik eh, e alde hortat.